En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. Benvinguts i, i bentornats a un programa més de Literalment. La benvinguda que vull fer avui és una una reflexió literària. Qui li agrada més llegir? O qui li agrada més escriure? Espero que us agradi el programa d'avui. Moltes gràcies! A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva! Descobriu els Improcontes amb el Lluc. Hola, sóc el Lluc i com ja sabeu la meva secció és la secció de Improcontes en la qual improviso un conte, com diu el nom d'improcontes, amb un objecte que hm porto aquí avui si esculteu bé sentireu el el que porto aquí que és un sobret de ketchup del McDonald's i concretament el magdalonas, no, ketchup, poso tuntaga, i als sindes de magdalonas, ets ara una gent, imaginar. Sí? Doncs comencem Té que començar un nit aquí la Blanca una nena de quasi 9 anys tenia molta gana va entrar al primer lloc on va pensar que hi farien menjar al McDonald's sabia que allà hi havia menjar perquè algun cop hi havia anat amb la seva família va entrar per tant, temerosa al McDonald's i un cop a dins va observar el seu era molt intel·ligent i ella també es va fixar en tots els detalls que també ho veus a veure mirat tots els detalls del McDonald's va determinar quin era prou perillós la per mitja. Es va costar a les pantalletes, a demanar... Volia un Happy Meal. Va triar un Happy Meal i va proseguir a pagar. Va pagar en metàl·lic, no tenia targeta. Va haver-ho de fer al mostrador. Va esperar-se l'estona que tocava, i quan va cridar el seu número al 63 va córrer cap al mostrador una altra vegada per recollir el seu menjar però faltava una cosa molt important en aquella safata plena de menjar en Happy Me faltaven sobrets de ketchup. la Blanca que no podia menjar aquelles hamburgueses sense el condiment essencial del lloc on havia triat sopar va aixecar-se es va costar a poc a poc però segura d'ella mateixa cap al mostrador un cop allà va treure la mà per sobre del mostrador perquè la veiéssim bé i va reclamar que li alguns sobrets de ketchup. Va haver de discutir una mica amb la senyora que estava repartint les safates. Però finalment va aconseguir tres sobrets de ketchup. S'es van dur i m'obri un. Es va menjar la primera hamburguesa, després la segona, se la va menjar, com el segon soquet de kétchup. Se va menjar el dana no un nino, es va jugar una estona amb el, el, el ninotet. Bueno, ja estava a punt de marxar, a agafar el nino, i va agafar el tercer sobre de kétchup. És sobra de kétchup el no va a a la nevera de casa seva. Fins que un dia, en lloc d'anar al McDonald's, va fer una hamburguesa casolana, i s'hi si va posar aquest queixut. I bé, com comptat, ja s'ha acabat. Doncs bé, fins aquí el conte d'aquest programa, i ens escoltem en un proper programa. a sobre del ketchup. Es pot posar a les patates a, a, a una hamburguesa eh, tant a McDonald's a Viena a un vagi de, de gust. Gràcies, Lluc! Perdó, el meu nom és Lectosaura i m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! Avui us porto un còmic escrit per Carlo Galucci i dibuixat per Dani Gómez. Es titula "Ol petit científic malvat i està editat per Meraki. El còmic explica la història d'en Rock, un nen que resulta tenir una ment privilegiada per tot el que té a veure amb la ciència. La vida del Rock canvia quan descobreix a les golfes de casa un llibre amb els passos que ha de seguir per convertir-se en un científic malvat com aquells de les pel·lícules de sèrie B dels anys 50. Però malgrat tenir una ment brillant, el Rock no aconsegueix cap dels seus objectius. És per això que acabarà demanant ajuda a l'autor del manual. El text està pensat per a nens i nenes que comencen amb la lectura autònoma cap als 6 anys. El petit científic malvat acaba d'estrenar la seva segona edició i Miraki ja està preparant una segona part titulada El petit científic còsmic. Aviam què li passarà el roc aquesta vegada. I fins aquí la meva secció d'avui. Ens veiem... Bé, perdó, ens sentim... El proper dia que fem els ressenyos del lectosaure literalment. I allí un comí i veure les... La... Il·lustracions és un plaer llegir un còmic. Gràcies, a la cosaura! Viatgem amb la màquina del temps amb el Jordi. Doncs, doncs avui... Al meu reportatge de la màquina del temps us vull parlar de lgbti. Tipus de sexualitat que poden incluir gay, lesbiana, heterosexual, eter, eter, bisexual, asexual, Vale, eh, las personas, lesbianas villanas, gays, bisexuales y transgenio pueden quizás eh, identificarse con la palabra querer, querer a veces. Se usa para expresar que la sexualidad y el género puede ser complicadas, cam cambiar con el tiempo y no encajar de todo de una identidad u otra. Por ejemplo, ser hombre o mujer o, o ser gays o etéreo. Espero que os haya agradado, os haya agradado la misma sesión hoy. ¡Multas gracias! Las personas LGTBI son como... como... como... como No ya que hacer acción. ¡Gracias Jordi! literalment, llegim l'actualitat amb la Laia. Hola, s'ha la Laia i això és Llegim l'actualitat. Aquesta és una secció on, tal com el segon m'indica, el que us porto són diferents llibres dins la mateixa temàtica, que normalment serà d'actualitat. El passat 17 de maig va ser el dia de la ILA JTV és per que el que us proposo aquest mes és un recull de llibres que donen suport a aquest col·lectiu. La primera que us vull parlar és d'un autor en concret, que ja ha publicat diverses novel·les dirigides a joves, com pot ser Becky Albert Ella es va fer coneguda gràcies a la primera novel·la que recomano, que és Love Time". Bàsicament és un llibre escrit en primera persona, d'una adolescent de secundària, que encara no ha donat a conèixer la seva homosexualitat. A partir d'aquí, descobreix una confessió online per a un altre estudiant del seu institut. Gràcies a això, comença a comunicar-se amb aquest altre estudiant mitjans en però en algun moment de la història apareix que descobreixen aquestes conversacions. Però com que vol ser ell qui vol donar a conèixer la seva sexualitat, accepta un petit chantatge a canvi del silenci de l'altre. La mateixa autora també té una sèrie de novel·les titulades Coativitzats i Here to Us. En els dos personatges d'aquesta història són dos nois que es coneixen d'una manera curiosa però que ràpidament peren el contacte sense el saber els seus telèfons ni els seus noms. Els personatges continuament juguen amb la idea del destí sobre la seva trobada o si simplement va ser una simple casualitat. Tot i que les novel·es d'aquesta autora siguin totalment independents entre sí, els uneix la diversitat. És a dir, els personatges pertenen anys diferents i sense etiquetes. L'autora i les seves novel·les deixa lloc perquè tothom tingui l'opció de ser ell mateix. La següent novel·la que us porto per donar visibilitat a la comunitat LGTB és George Dalek Gino. En George té anys i té molt clar que tot i que ha nascut amb el cos d'un nen, sempre s'ha vingut que és una nena. És per això que decideixo obtenir el paper principal femení en l'obra de teatre de l'escola per ser realment ella mateixa. Aquesta és una novel·la que dona importància als pronoms i és un aspecte molt cuidat en l'obra. En ella el que també podem observar són els prejudicis sobre el personatge, però també gràcies a l'obra podem entendre la seva visió i ens ajudar a la seva empatització. Per últim, us recomano una sèrie de novel·les que està formada per tres obres i ha estat totholada i ha estat escrita per Alice Osman. Els protagonismes són a Nicolas i en Charlie, que són dos nois que els necessiten conèixer entre ells, però també a ells mateixos, ja que han de descobrir quins són els seus sentiments que senten. Aquestes obres són novel·les gràfiques amb una visió oberta i natural sobre l'amor i la gent d'un mateix. Si us convenç d'aquesta proposta, també podeu trobar una versió cinematogràfica amb la nova sèrie de Televisió Bancant 3, que està inspirada en aquestes tres novel·les. Considero que l'aspecte més positiu de tant de les dues versions és que no hi ha cap tipus de censura i la seva identitat d'un mateix és tractada molt positivament i molt obertament, tal i com hauria de ser la nostra realitat. Espero que amb aquestes recomanacions pugueu de gaudir d'una bona lectura i tinguin l'oportunitat de posar-nos en la pell de persones del col·lectiu LSDB per deixar enrere aquestes etiquetes. Fins aquí llegim la l'actualitat d'aquest mes. Adeu! trobar a tot el arreu, pel carrer, per pense, si fa gent de' persona. Gràcies Laà. Ens a acuem avui amb la gravació de la benvinguda i també de RGGI que s'ha de donar molta visiitat. ¡Motras gracias a los colaboradores! ¡Venís una otra!